Гаразд, то що може їй допомогти? Думає, треба тримати розум зайнятим, щоб не лізти у той темний куток, де живе страх. Але натомість в голові з'явилося інше питання. Те саме питання. Хто буде тебе шукати, якщо зникнеш саме ти? Тепер вона вже не дізнається відповіді, бо буде мертва. Але ні, це неправда, сказала вона собі, перекочуючись на бік, щоб зняти тиск з рук. Вона знала відповідь, це знання було у кістках, воно переживе її, Раві буде її шукати. Мама, тато, маленький брат, Кара більше, ніж подруга, справжня сестра, Наомі Ворд, Коннор Рейнольдс, Джеймі Рейнольдс, так само, як вона його шукала, Надда Сілва, Бекка Белл, навіть вона. Піп пощастило. Дуже пощастило. Чому вона ніколи не зупинялася і не думала, як їй пощастило? Стільки людей, які її люблять, Незалежно від того, чи заслуговує вона цього. Тепер з'явилося нове відчуття. Не паніка. Воно було не таке яскраве, важче, сумніше, повільне, але боліло значно більше. Вона більше ніколи їх не побачить. Жодного з них. Ні кривої усмішки Раві, ні його сміху, ні сотні способів, якими він казав, що любить її. Більше ніколи не почує, як він називає її «сержантом». Більше не побачить свою сім'ю, не побачить друзів. Усі ті останні моменти, а Піп і не знала, що це були прощання. Очі наповнилися слізьми, і вони потекли по щоках на жорсткий килим. Чому вона не може зараз провалитися крізь землю, зникнути, але зникнути туди, куди те не дістанеться? Хоча б мамі вона сказала, що любить її перед тим, як вийшла з дому. Хоч би у мами залишився цей маленький спогад, а що з татом? Коли вона востаннє казала йому це, або Джошу? Чи Джош взагалі згадає, як вона виглядала, коли виросте? Раві, коли вона востаннє казала йому, що любить його? Замало, завжди замало. А якщо він так і не зрозумів, це зламає його. Піп заплакала ще сильніше, сльози збиралися біля скотчу на роті. Хай тільки він не звинувачує себе. Він був її найкращим, а вона тепер назавжди стане для нього найгіршою. Білю Грудяха, який він ніколи не забуде, але він буде її шукати. І не знайде, але знайде її вбивцю, Піп була в цьому певна. Раві зробить це для неї. Справедливість слизьке слово, але їм це потрібно, щоб зрештою навчитися жити без неї, щороку класти квіти на її могилу. Зачекай, яке сьогодні число». Вона навіть не знала дати дня, коли мала померти. Вона плакала і плакала ще сильніше, поки раціональніша частина її не взяла гору, не відтягнула її відчаю. Так, раві знайде її вбивцю, знатиме, хто це. Але є різниця між знати і зуміти довести. Це зовсім різні речі, і Піп вже дізналася це на власному досвіді, але це те, що вона могла зробити. План, щоб тримати розум зайнятим. Піп може допомогти їм знайти її вбивцю, посадити його у клітку. Треба тільки лишити тут достатньо себе, у цьому багажнику. Волосся, шкіра, все, де є її ДНК. Покрити його машину залишками себе, своїм останнім слідом у світі, стрілою прямо до нього. Так, вона може це зробити. Це те, що вона може. Вона відкинулася назад і почала терти головою обкилим. Сильніше. Ще сильніше, аж поки не заболіло, і вона не відчула, як волосся виривається з корінням, присунулася нижче і повторила це знову. Далі шкіра. Відкритих ділянок майже не було, але були обличчя й руки. Вона викрутила шию, вперлася щокою в килим і почала тертися туди-сюди. Було боляче, вона плакала, але не зупинялася, поки щока не стала сирою і пораненою. «Якщо піде кров, ще краще». Лишити кров, хай він спробує відкараскатися. Потім руки, незграбно рухаючи ними у скотчі. Вона шкребла кісточками по килиму і по спинках пасажирських сидінь. Що ще вона могла зробити? Вона перебрала в думках усі справи, які колись вивчала. Три склади, слово таке очевидне, що вона дивувалася, як не подумала про це раніше. Відбитки. В поліції вже були її відбитки – щоб виключити її після смерті Стенлі, ось воно, візерунок павутиння на її пальцях, стане сіткою, яку вона лишить, щоб стиснутися навколо дте, доки його не спіймають. Але потрібна тверда поверхня. Килим не підійде. Піп озирнулася. Там було заднє вікно, але вона не могла до нього дотягнутися через темну кришку, що нависала над багажником. Зачекай. По боках машини біля голови і ніг пластик. Це підійде. Піп підтягла ноги, вперлася кросівками у килим, підсунулася до гори і ще раз, доки не згорнулася клубочком біля борту, щоб дотягтися зв'язаними руками до пластику. Вона робила це по черзі кожною рукою. Прикладала і притискала кожен палець до пластику кілька разів, вгору-вниз, де могла дотягнутися. Найскладніше було з великими пальцями через скотч, але їй вдалося притиснути хоча б верхівки. Хай навіть це лише частковий відбиток. Гаразд, що далі? Машина, ніби відповідаючи їй, підстрибнула, коли колеса переїхали щось. Ще один різкий поворот. Скільки вони вже їдуть, і яке буде обличчя у Раві, коли йому скажуть, що вона загинула? Ні, досить. Вона не хотіла цього бачити. В останні години вона хотіла пам'ятати його усміхненим. Він казав, що вона найсміливіша з усіх, кого він знає. Піп зараз не відчувала себе сміливою зовсім.